una un'avvocatessa per diritti umani Lei è finita nel carcere Solo perché difendeva Delle ragazze che per, per La protesta si Toglievano il velo Perché da, in Iran il velo è obbligatorio È un minimo diritto Di ogni donna cioè Non è che chissà cosa aspettano, vogliono chiedono, chi vuole portare lo porta e chi non lo vuole non lo porta solo che in Iran finiscano in carcere e non lo danno un mese, due mesi e gli anni sono da 5 ai 7 anni più tante altre anche le frustate e Nassim difendeva loro e per caso di loro, per questo loro hanno messo Nassim dentro carcere perché hanno visto un pericolo contro il governo contro il regime, io preferisco dire regime regime iraniano, adesso Nasrin ha avuto, non è stata liberata, praticamente ha avuto un permesso per farsi curare, perché lei è stata molto male tempo fa, hanno ricoverato in ospedale, l'ospedale che è collegato con carcere, però hanno rimesso subito che il medico del carcere aveva detto che lei non aveva condizioni di uscire e poi dopo da carcere di Evin hanno trasferito a lei una delle più brutte carcere che c'è in ira e lei Adesso ha problemi, problemi di salute che ha, più che altro riguarda il cuore. Adesso, grazie a Dio, ci hanno dato questo permesso per farsi curare veramente la mia speranza e il desiderio sarebbe che non ci fanno tornare dentro. Lei aveva fatto sciopero della fame insieme a altri prigionieri politici per la situazione del carcere, anche il motivo di liberazione perché loro non hanno nessun colpo. Hanno chiesto un piccolo diritto, non, non hanno ammazzato nessuno solo per chiedere il minimo diritto li avevano messo tutti dentro loro avevano fatto sciopero della fame e poi frattempo la sua figlia un giorno che va lì lo viene per un giorno arrestata perché lei si è tolto il velo ha dovuto litigare con, con i guardiani e dopo di questo nasce una parte sciopero anche la visita con la familiari adesso dopo che hanno tolto questa condanna dalla figlia perché già anche due settimane fa di nuovo hanno chiamato per portarlo dentro anche la figlia poi dopo in giornata hanno ritirato indietro e l'hanno man mandata a casa dopo di questo Nasrin ha tolto il sciopero sì. e ha cominciato a visitare anche i suoi familiari praticamente lei dopo 11 settimane e l'ha visto suo marito la settimana scorsa nessuno di noi ce l'aspettava che lo dia un permesso così lo speriamo veramente con tutto il cuore perché Nasrin è un caso internazionale tutto il mondo lo conosce conosce Nassim, però tramite lei possiamo parlare di tanti sconosciuti, tanti che sono lì dentro ingiustamente, tanti che hanno avuto la pena di morte ingiustamente, almeno io quelli che faccio non posso fare nient'altro che di, di come un portavoce di dire veramente in Iran cosa succede, che nessuno non parla e la cittadinanza onoraria che è È stato il comune di Bologna, una dei primi città che ha dato la cittadinanza onoraria. Poi per la cerimonia ci sono state, poi è arrivato il virus, tutte le cose che ci sono. Adesso se Dio vuole, giovedì si farà. E ovviamente e la, la ritirerai tu. Sì perché uno per motivo che non sono stata mai indifferente e un'altra cosa perché io sono una testimona vera della situazione e ovviamente Nassrine non pelle. può essere qua magari magari il mio desiderio era sempre quello che ci sia lei presente a ritirarlo ma la scelta del comune su di me è anche perché sono una testimona vera, cioè uno che ha subito e lo sa cosa vuol dire come si svolgerà questa cerimonia? allora questa cerimonia adesso è Solo per la situazione che ci troviamo, se delle persone ci, sare, ci saremo solo io e il sindaco, altre due persone, però viene collegata online con tutto il Consiglio Comunale, va anche direttamente su YouTube del Comune di Bologna. Chi vuole vedere può vedere e speriamo che sia liberazione di di lei che riesce a lavorare, a difendere ancora e liberazione di tutti i prigionieri politici in IRA.